berrien tenore azurekin pantzo irigarai iardokitzeak segitzen dira, baigorin gertatu atxiroketen ondotik. Eta barda, Arturri Oskalkoste iriguneko bilkura baitzen, baliatu gira, eien ikus galdatzeko, jarren eitzigarai eta koletek abde biela utetsieri, lehenak ez du ulerzen arrestatze horien sentzua, besteak ez du sobera eranai, biak entzonen ditugu. Estaduaren laguntzak gonçac joan direnez, bere beresche de Bazuen behartua da Mauleko Herriko Kontseilua bestalde et yena dosta shuno sho eman dute le cucuauticche Mediterraneotic gin e refuschatue Zuaitza, zuaitza izeneko eskola alternatiba baten sedea bada garazi baigurgin, untan parte hartzen duen itxaro betartek orkestuko dauku, gaur donapaleun erakutsiko den filma, gaiari lotua, etre devenir deitzen dena hauren eskuntzaz den emanaldia eta miliun bat euro, miliun bat euro goztako dute, doni bane garaziko jai alaieko obrek, obra ahondiak, eki rol nagusia, obreta nemaiteko, Alfonsu Hidia gauza bezanekin aipatuko dugu. Lehenik behako bat haruari zurekin kagin. Mementuan arroedeja itzemaiten daukute, temperaturak behiz hamak jadotan dira, eta hoita lauk jadotara, noianen omen dira. Eta lehenik ikasle gazte bat eserioski kolpatua izan dela doni manegarazin atzoara autobus batek atxe mandu amala urteko neska gaztea zangoan minartuazen beriziki zangoa lehertu dako autobusak eta bayonako hospitalera terramandute helikopteroz istripua donianegaraziko gaiar laiaren aintzinian gertatu da atzoa txaldeko horremat eta erdiak iriana. Aste hartian baigurrin atxilotu lau presunek baionako poliziat egian segitzen dute eta egun berian ere maitean aldituzkete parixerat anartian jardokitzeak ez dira falta Arturi Euskal Kostair iguneko bilkura zen barda eta paradaz baliatu gira bere iritziak alde egiteko lehenik koletak abdu biel deputatuari parlamentari gisa bere ikus moldiaren emaiteko debekua zuela erran eh, dauku koletak abdu biel Atxiloketa horiek ez dakit ze kuadro juridikotan gertatu diren, ez dakit ere zeleboratu azaien pertsona horiei, beraz, errandezak edan gauza bakarra da, pertsona horiek e oben gabetason presuntzioa dutela. Ensuite, Uste dut, uh, orain diksekretu behan direla, berazaila zaitezagutzen si ez dudan afera batetaz mintzatzea eta parlamentari gisa konstituzioak behartzen hau podereen bere izketa errespetatzea. Legea boskatzen dutenek ez dute harlo judizialean gertatzen dena epaitzen hal, debe katua zait. Ez zin dut gehiagoerran. Kononze, que je soez que zo apliqué lo droit comun, e, vila, je, je, je, je, je, je, je, et Chigaray, aldis, galdedak, ouek, kien, tusten, tusten, espagnol, moi je constate que le ta a arrêté toute action militaire je constate aussi que dans le processus de paix Ikusten dudana da, eta kekintza armatu guziak gutziak dituela Desarme bat aurre usia zen, baina desarme horrek eranaizuen frantziar eta Espainiar gobernuen akordio bat izan presoen urbilketa eta beren estatutuaren inguruan Neork ez du katu desarme hori ezinbestekoa izan entzela eta pabatean baina gaur egun frantziar eta Espainiar gobernuak neurri skampoari bira eta ez dakit zer duten helburu.. Sur Bortizkeriaren kontra naiz, norski, bainan zinez bake prozesu zintzo batean sargaitezen nahi nuke. kadierazpen bat batekin du, guri dagokigu ondorioak ateratzea. Adierazpenak urte ditu eta gerostik ez dugu gertakarri dikizan lepora diezakegunik. LTEA, ki ha maintenant Jan Renetxegarai, Mintzo, Ilatxe Xorzabal, David Pla, Ramon Xoxagar eta Pancho Flores Baionako Polizia Tegian eh, Egun Dogoizuntan Txaurik Eran Bezala, eta Erenegun eta Barda Bezala, Gauratxian Erez, Azpiontan, El Gretelatzebat, egiteko da Baiguriko Plazana. Eta igandetako lanaukandutea ipagai Bardako bilkuran, aturri euskal koste iri elkargoan Macron legeak haipatzen uh, dituen urtean bostigandez idikitziaz gain, beste igande batzutan ere idikitzia ez tabadatu dute, indarez defendatu du aukera hori Clodoliv angoluko hau zabezak, langilek ere hori nahi dutela eranez eta errun kontra gertu da aldiz angri etxoto sozialista, langilen pausa egunak respetatu berdirela defendiatuz. Arridura alderdi bedek Koletka 2000 enganiketujida Hune gehiengoaren alde gimbaitu Bere alde erdikidea, etxeto Alde batetat utziz Parlamentari gisa Macronlegia Defendatu duela erran dauku Eta Estela Bera Joan Etxeto den kontra, Baizik eta Etxeto, bere kontra Arri etxeto, eta gimondor sozialiste Karabakiaren kontra boskatu dute Martin Bizota abstinitu da Bainan gehiengo zabalarekin onartu da Salte giti piori Bostigandez baino gehiagotan irikitzea Thank <laughs> you. Kronoplus autobus servitzuko zefdet ezin nikatak gremarat deitu, ditu gidariak ostegun untako, laneko balintzak gero eta txarragoak eta molde hortan ezin dutela behar den bezalako servitzu publikorik eskaini, ondorioz Kronoplusek jakin orazten du greba horren aldaketak izanen direla, navetarik ez bai eta mirritzen, berdin angiluko kinta hon, harartzeko noktu plus servitzurik ere ez, eta autobus gutiago ere izanen dela linea bat zuetan. Eskola intzenian elgirretaratu dira basuzariko eskola publikoko burrasuak erakasle postu baten edikitzeak aldatzeko, postu berri baten edikitzeko berrionta amostikasle behar zirela erantzuan akademia espektoreak eta basuzarin bat gutzio berrionta amalau izanki. Gainera gerostik espektoreak berrionta ogoita bostera temen datu du ikasleko purua beste erakasle baten nukaiteko, beraz ez zineskoa ikusten dute mementu antxurik basuzarin klase berri baten edikitzea. Borondate honeko aurren eskuntza haipatzen duen, Etre, Devenir edo eskuaraz izan eta bilaka deitu filma Errakutsia izan da, a, hasteuntan, nilparaldeko, iru zine geletan Bardamiak itzen zen, Gaur do Napaleon eta gero Doniban Eloitzuneren aldi Iru elkarte dira, zine ez daba daurien Euskal Herriko Biotzuneko Eskuntza Batiburuz deitu kolektiboa Kolibri 64 tukiko taldea eta Hora Harreko Biotza Eskola alternatiboaka Garazibai Uri Aldean den Zuaitza izeneko beste eskola alternatibet bat idikitzeko proiektua bada, hortan parte hartzen duen itxaro betartek presentatzen nauku gaualdiko filma eta orientxedea. Gurasoak kendu dituzte hezkuntza Nazionaleitek auzak eta beraiek erakusten die, le edukazioan edo, hezkuntza erraiten duguna, etxian erakusten dute. Hore, nori buruz da, eta baita ere da, begaldetzia hezkuntza Nazionalea egokia denez gaurko aentzat hori da galdera nagusia, azkenean eta gu ere horurtako ere dira eskola antolatzen. E, justuki ez dugulako ikusten e, diren saretan, gaur egun diren saretan, ez direelako e, ados e, metodoodi eta ze pedagogia e, emaiten den augeri. Eskola alternatiboa guziak bezala ustititut puntu bat dela auja zentroan ezartzea eta hori hezkuntza naionalak ez du egiten zure txarrez. Azken ah, pinan hori da. Hauja berak nahi duen moduan, berak nahi duen egit Eta Clara Belar, filma egileak, aparte hartuko du, filmaren ondoko debatean. Gran bezala barda zen, gau Aratzeko Sorziontan, Dona Paliunik ustena alko da, Izan e eta Bilaka edo Etre Devenir Filma, eta Ostina Lehanatxan, Biarratxan, Zorsek Eterditan, Doni Maneloizunen. Errefuxiatu zonba it intereszibitzeko aho batez ados agertu da mauleko kontseilua mauuleko kontsiluan zen behar da eta oli erabak, edo erabakzio hori hartu dute bestiak beste simunetik altt. Frantziak ondoko bi urteetan hoitamar mila errefuziatu errezebitzeko kuota edo haina hartu du. Diarabia aste atagatzeko bilba izapezak errefugiaziak aterpetzeko ados zela publikoki adiera ziian. Mauleko aizapesak holako ikestuegin, bena seetar zuntzerkajunda su prefeture engana. Mauleko kontsailu osua, errefüziatuen hartzeko ados agertu da. Michele txubest, mauleko aizapesa. Beharba da bai, familia bat edo bi. Kusiko seba datin lehenik, zenta lehen uratsa bon. Kukestugu hanis komunikatu kampuan, mena reitne, re, haleike bihotza badugu maulen ebai eta sobiten dugu ge gehihoi hyliantik. Uh, lehen uratsa da, charzen delaik holako bat uh, frantzian, uh, lehenik demandeur d'azile karik dela. Eta demandar dazil, eran nahi duzabai galtatzen dila, eta eta baimena emaiten zaiola, edo ez. Mena baimena emaiten bazaio, ordin bilakatzen da refugie, ordin hor da refugie politik, uh, eta refugie denin ordin chartzen da edo zuin uh, gynetan, uh, frantzian. Bestalde privatu zunbaitek, jaranik izena eman die, e refugiatuak etxen ater betzeko c'est la réflexion totale du raialayan c'est pas un petit un petit chantier c'est euh... Jaialaia osuki behitzikusia da, ez dira obratipiak, kantsa handituko dugu, kirolel eta eskolek baldintza honetan praktikatzen ahalko dute, eta esku baloi partidentzat ere, omologatua izanen da zelaia. Eta berri segiten ditugu inguruko gelak, hiru izanen dira, judo, gimnastika eta muskulazio gela. Berri segiten dugu, jaialai osoa. Engrofe, tutelizal. La, laia, laia Milio matauro goztatko dutela obrer, jake meardak ontsailuro korrak eta eskualdeak beren ekarpena eginen dutela Baina nerriko etxak duela parte ondiena ordainduko Populakuntzaren zerbitzuko, jendearen zerbitzuko beharrezko inbestizamendua Alfonso Ileroza pezak erran daukunez Kirolak bururatzeko, Espainiak oligaren Kirolak bururatzeko, Espainiak oligaren kondu futbolian barda eibarrek berdinketa egindu levanteko zelaian, bina berdin eta bilboko atletikek bere zelaian galdu albamesen, madrileko errealaren kontra bat eta bi pilotazaleak akamboko trinketerat gomi taratzalde untan, bi eskuskako partida lehena esku, eh, buluz buru barkatu zazpiontan etxe berri lafiten kontra, notik zortzek irian partidan agutsia, agir bonet belts, hospital eta lagalderen kontra Kontra Goizberri saiorekin segitzeko tenoria suekin Kristofeta Batista, una suerte colombiana, acordeo erabaki garria. Farque eta Gobernoren artean 3 urteko negozioak ondotik adostasun bat lortu dute eta presidentearen arabera izenpetzea ta beraz bakea 6 hilabete barne gin liteiske lehen aldia zen Marxisten buruarekin Timoleon Jimenez alias Timochenkorekin biltzen zela. Hirurutanoi urte iraunduen gerla baten bukaera da gure kontinenteko luzeena. Santos presidentearen hitzak dira haueka, hainbat nahi huri hartu dituzte, Gatazkarren parte izan direner begira, hausitegi berezibat resortuz, bost eta sortzi urte arteko zigor egokituak utxak onartzen dituzten onartzen ez dituzten entzat ogoi urte, kasu amnistiarik ezingo da izan, desagerarazte, baitze, torturatze, bortxatze kasuetan, neurri horiak aplikatko zaizkie farkeko kider, baina baita ere zuzenki edo zeharka parte hartu dutener, militar, empresaburu edo politikoak. Afrikara joan ez burkina fasoan, frantz ziziozko gobernua berriz plantan. Diendere general Putsistaren R.S.P.ko tropak uagadugutik atera dira, armada erekin adosturik, barkaminak ere galdegin ditu generalak eranez utz bat zela estatu kolpe horren egitea, eta jenden sustengo eskasa senditu dutela, bere ardurak onartuko dituela hauzitegien aitzinean ere hitzeman du, Michel Kafando presidenta berriz postuan da, eta lanean hasi dira ala diote ujiaren ameikan egitekoak ziren bainan gibelatzeko dituzten hauteskundeen behar bezala antolatzeko Ali Mohamed Alnim eksekutatuko ex dute egun Arabia Saudian edo Saudi Arabian, hogeita bat urteko mutiko gaztea, siita, atxilotua izan zen erregimenaren kontrako manifestaldi batean parte hartzeagatik. gatik, amazazpi urte zituelaik, erakunde terrorista bateko kide bezala kondenatua, torturapean egin onarpenen gatik, defendatzailean arabera, Baina kalte handiena aluke buruzagis itabaten iloba izaitea, buru amoztuko diote eta gorputza guru tsefikatuko usteldu arte, jakin momentu untan Saudi Arabia nazio batuen giza eskubide kontseiluan ari dela txostengilen gilen izendatzeaz arduratzen baita. Eta Volkswageneko presientak eberekargoa utzidu. Diesel autoek isurtzen dituzten gaskutsa buruz datu falsuak zabaldu dituztena onartu du. Ez pasakien ere, ala dioberaz, abiatze berri bat behar dula empresak. Goizberiko gomita zuzenean euskaliratietan Ipar euskaliria, Hirielkargo bakar batean izaiteko proietoa lantzen ari da bereziki haute txien kontseiluaren ganik Antion Kurutsari, Baigorriak eta haute kontseiluko baita ere baterako kidia gure ostegununtako gomita Galderak egin, Goizberiren Facebook edo Twitteraren bitartaz